То її не отримував. Їм теж була потрібна людина. Людина носій дорогоцінного знання, залишків традиції, потрібної мутантам, щоб зміцнити свою хистку соціальну структуру. Мутантська культура була все ще нестійка, Їм був потрібен зв'язок з минулим. Людина – то знахар і мудрець, що міг би навчати і наставляти. Він може розповідати, яким було життя раніше, як жили їхні пращури, як поводилися – як виглядали? Ціни надбання для будь-якого племені. Надто тоді, коли в регіоні немає інших людей. Тренд люто вилаявся. Нікого? Більше нікого? Таки мають бути інші люди, бадай десь. Якщо не на півдні, то на сході, у Європі, в Азії, в Австралії. Хоча б десь на земній кулі. Люди зі знаряддям, машинами та обладнанням. Копальня не може бути єдиним поселенням. Останнім прихистком справжньої людини. Сінна дивина, приречена на загибель, коли згорять компресори, а агроцистерни висохнуть. Якщо йому не пощастить вже найближчим часом... Раптом жуки зупинились. Їхні антени підозріливо заворушилися. «Що сталося?» – запитав Тренд. «Нічого». Жуки рушили далі. «На хвилину...» Сліпучий спалах. Жуків попереду як вітром звіяло. Прокотився глухий гуркіт. Трент упав на землю, а потім сілкувався вирватися з плети волози і цупкого бур'яну. Навколо копошилися жуки і люто з кимось билися. Вони сплилися з малими волохатими створіннями, які швидко і вправно стріляли з ручної зброї, а при наближенні хвицалися своїми довг железними ногами. Бігуни. Жукам було сутужно. Вони відступили назад по стежці і розсіялися по хащах. Бігуни стрибали за ними на своїх міцних задніх ногах, мов ті кенгуру. Останній з жуків зник і стало тихо. «Ну досить!» – наказав один з бігунів. Він зробив глибокий вдих і випростався. «Де людина?» Трент неквапом підвівся. «Я тут!» Бігуни допомогли йому звестися на ноги. Вони були невисокі на зріст, десь метр двадцять, товсті і округлі, покриті грубою шкірою. Дрібні, доброзичливі личка розглядали його із цікавістю. Очі, як на тремтливі носи і довжелезні, як у кенгуру ноги. «А у вас все в порядку?» – запитав один із них. Він простяг Трентові свою флягу з водою. «Усе гаразд». Трент відмовився від фляги. «Але вони забрали мій бластер». Бігуни обдивилися все довкола, але бластера не знайшли. «Ну то й біс із ним». Тренд понуро струснув головою, намагаючись зосередитися. «А що сталося? Що то був за спалах?» «Граната!» Бігуни аж понадувалися з гордощів. «Ми поставили розтяжку поперек стежки, причепили до чеки». «Жуки контролюють більшу частину цієї території», – втрутився інший бігун. «Ми мусили прориватися з боєм». «На шиї у нього висів бінокль. Бігуни мали зброю, гладкоствольні пістолети і ножі». А ви справді людина? не втерпів котрийсь із бігунів. Зі справжніх людей? Саме так. затинаючись, пробурмотів Тренд. На обличчях бігунів був трепет. Намистинкові очі вибалушилися. Вони торкалися його металевого костюма, скла шолому, кисневого балону і наплічника. Один із них присів на навпочіпки і з виглядом фахівця оглянув передавач. А самі ви звідки? Муркотливо запитав їхній вожак: "Ви перша людина, яку ми зустріли за багато місяців". Тренд крутнувся на місці, закашлявшись. "Місяців, кажете? То виходить, що поблизу людей немає, а ми з Канади, з-під Монреаля. Там теж є людське поселення". Тренд розхвилювався. "Це далеко? Можна дійти пішки?" "Ну, нам для цього було досить кількох днів, але ми швидко рухаємося". Бігун із сумнівом глянув на трентові ноги у металізованих холошах. «Навіть не знаю. Вам доведеться довше йти». «Люди. Людське поселення». «А скільки їх? Селище велике, розвинене?» «Важко сказати. Я лише одного разу бачив їхнє поселення. Живуть під землею. Яруси, відсіки. Ми у них міняли незаражені рослини на сіль. Але це було давно». «Але як вони там живуть? Непогано?» «Мають інструменти. Машини, компресори. Їхні агроцистерни працюють?» Бігун ніякого засувався. «Річ у тім, що їх там, мабуть, уже й немає?» Трент закляк. «Як вже немає? Що ви маєте на увазі?» «Вони могли піти звідти». «Піти?» Голос Трента був спохмурнів. «Куди?» «Хто зна?» – відказав бігун. «Я не знаю, що з ними сталося». Ніхто не знає. Тренд рушив далі, на північ, поспішаючи, немов у лихоманці. Хащі поволі перейшли у ліс з дерев, схожих на папероть. Зусібіч – височенні мовчазні стовбури. Від усього несло пекучим холодом. Повітря було розрідженим і морозним. Він був вкрай виснаженим. У розподілювачі залишався лише один балон кисню. Опісля йому доведеться відкрити шолом. Скільки він тоді протягне? Перший же дощ осипле його смертоносними частками, що потраплять у легені. Або ж це зробить перший сильний вітер з океану. Трен зупинився, хапаючи повітря. Зійшов на гребінь видовженого пагорба. Унизу простяглася покрита рослинністю рівнина. Темно-зелена, майже брунатна широчинь. Подекуди ясніли білі плями. Якесь руйновище. Три століття тому там було людське місто. Жодного руху, жодної ознаки життя. Ані де. Трент почав спускатися схилом. Ліс навколо німував. В усьому відчувалася пригніченість і зневіра. Не чути було навіть звичного шарудіння дрібних тварин. Звірі, камахи, люди. Пощазали геть. Більшість бігунів подалося на південь. Дрібна звірина, схоже, вимерла. А що ж з людьми? Він вийшов до руїн. Колись тут було велике місто. Потім, вочевидь, люди заховалися у бомбосховищах, шахтах і тунелях метро. Згодом вони розбудували свої підземні штреки. Упродовж трьох століть люди, справжні люди, виживали, перебуваючи під землею. Коли ж виходили на гору, то надягали спеціальні костюми, вирощували врожаї в агроцистернах, фільтрували воду. Очищали компресорами повітря від радіонуклідів, захищали склом очі від яскравого сонця. А тепер тут не було взагалі нічого. Він зняв свій передавач. «Копальня! Трент на зв'язку!» – гаркнув він. Передавач кволо зашипів. Йому не одразу відповіли. Голос звучав приглушено здалека. Майже губився у перешкодах. «Ну що?» Ти знайшов їх? Вони зникли. Але ж. Нікогісінько, нікогісінько. Закинуте поселення. Тренд усівся на уламку бетонної плити. Його тіло заніміло, життєва сила покидала його. Вони були тут зовсім нещодавно. Руїни ще не покрилися пилом. Минуло щонайбільше найбільше два тижні, відколи вони звідси пішли. Це вже не має значення. Мейсон і Даглас продовжать пошуки. Даглас знайшов колісний трактор. Він може дістатися до тебе за кілька днів. Скільки у тебе залишилося кисню? На добу. Ми скажемо йому, щоб поквапився. На жаль, мені нічого додати. Тобто, нічого втішного. В його голосі була гіркота. Увесь цей час вони були на місці. Всі ці роки. А тепер, коли ми нарешті змогли сюди дістатися, хоч якісь сліди залишилися, що з ними сталося? Може, у тебе є якийсь здогад? Я ще тут усе роздивлюся. Тренд з натугою звівся на ноги. Якщо знайду щось, то повідомлю. Щасти. Перешкоди заглушали все слабший голос. Ми чекатимемо. Тренд пристебнув передавач до пояса і поглянув на сіре небо. Був пізній вечір, насувалася ніч. Ліс стояв похмурий, лиховісний. Благенька снігова оболонка безгучно вкривала брунасту рослинну масу. Наче брудно-білою ковдрою. Радіоактивний сніг. Убивчий пил. Він усе падав і падав уже 300 років поспіль. Він увімкнув ліхтар на шоломі. Промінь світла вихопив в смугу, що простяглася перед ним. Між деревами і далі, до розбитих бетонних колон та безладних завалів шлаку. Він підійшов до руїн. Посеред руйновища виднілися вежі з устаткуванням, обплетені мережевом дротів опори. Усе досі не заіржавіло. Відкриті тунелі, які вели до підземелля, скидалися на чорні калюжі. Мовчазні покинуті штольні. Він зазирнув в одну з них, скерувавши промінь свого ліхтаря вниз. Тунель вів прямо вниз, аж до серця землі. Втім, він був порожній. Куди ж вони поділися? Що з ними трапилось? Тренд повільно плівся серед руїн. Тут були люди, працювали, виживали... Потім вони вийшли на поверхню. Він бачив машини з бурильними приладами на капотах, що стояли поміж вежами. Їх вже встигло замести снігом. Отже, вони вийшли на поверхню і щезли. Куди? Він присів у затишку під колоною і ввімкнув обігрівач. Костюм розігрівся і, поволі червонясте світіння оповило його відчуттям полегкості. Тренд поглянув на лічильник. Рівень радіації був високий. Щоб поїсти і вгамувати спрагу, треба змінити місце. Він був втомлений, надто втомлений, щоб рухатися далі. Він сидів і, прихилившись, відпочивав. Ліхтар Шолома виписував перед ним кола на сірій пенлані. Навколо німотно падав сніг, який вкрив і його, сірий клубок посеред уламків бетону. Так само занімілий і нерухомий, як колони і каркаси навколо. Тренд задрімав. М'яко гудів обігрівач, довкола здійнявся вітер, закручуючи сніг, обвиваючи чоловіка. Він осунувся вперед і завмер, впершись шоломом у бетон. Опівночі він прокинувся і випростався, відчувши тривогу. Його розбудив якийсь шум. Тренд прислухався. Десь далеко щось глухо гуркотіло. Може, це Даглас на тракторі? Та ні, ще зарано. Він буде днів за два». Трент підвівся, струснувши із себе сніг. Гуркіт усе посилювався. Його серце закалатало. Він роззирнувся довкола, промінь ліхтаря прорізав пітьму. Земля задвихтіла. Усе трентове тіло затремтіло, аж закалатав порожній кисневий балон. Він підвів погляд до неба і охнув. Оживляючи досвітню темряву, небо прокреслив іскристий слід. Багряна свічка щосекунди збільшувалася у розмірах. Розкривши рота, він спостерігав за нею. Щось падало з неба, приземлялося. Ракета. Довгастий металевий фюзеляж виблискував у променях вранішнього сонця. Люди злагоджено працювали, завантажуючи припаси й обладнання. Тунельні підйомники гасали вгору-вниз, вивозячи на поверхню з підземних галерей вантажі на корабель. Люди працювали обережно і вправно – Усі були в костюмах з металу і пластику, з ретельно припасованим свинцевим покриттям. Скільки там у вас в копальні людей? тихо запитав Норіс. Десь біля 30, Тренд не зводив погляду з ракети. Точніше 33, включно з тими, що назовні. Назовні? В розвідці, як я. Ще двоє добираються сюди. Вони незабаром будуть тут, сьогодні ввечері або завтра вранці. Норріс щось відмітив у себе на схемі. «Зараз ми можемо взяти з собою до 15 осіб. Решту заберемо наступного разу. Вони протримуються ще тиждень». «Так». Норріс з цікавістю його розглядав. «Як ви нас знайшли? Звідси далеко до Пенсильванії. Ми якраз прилетіли забрати останнє. Якби ви з'явилися на декілька днів пізніше...» «Мені показали дорогу бігуни. Вони сказали, що ви зникли, але невідомо куди». Норіс розсміявся. Ми теж тоді не знали. Але ж ви маєте все це добро кудись відправити. А цей корабель. Він старий, правда? Відремонтований. Спочатку це був носій ядерної зброї. Ми його знайшли і полагодили, потроху вдосконалювали. Ми ще не знали, що будемо з ним робити. Навіть тепер у нас лишаються сумніви. Утім, ми чітко усвідомлюємо, що настав час забиратися звідси. Забиратися із землі? Звісно, ходімо. Норіс повів його до корабля. Вони піднялися на рівень одного з люків. Норіс зазирнув униз. Погляньте насюди. Ну сюди, на людей, що заносять вантаж. Робота майже завершилася. Останні навантажувачі їхали вже напівпорожні. З підземних галерей повивозили майже все, що лишилося: книги, плівки, картини, археологічні пам'ятки. Усе, що залишилося від колишньої цивілізації. В трюмах, готової покинути землю ракети, лежала купами сила Селенна речей. То куди далі? запитав Тренд. Перша зупинка на Марсі. Але ми там не залишимося. Можливо, рушимо далі на супутники Юпітера і Сатурна. Ймовірно, нам підійде Ганімет. А якщо не Ганімет, то якийсь інший. А раптом і там не пощастить то доведеться залишитися на Марсі. Там занадто сухо і безплідний ґрунт, зате немає радіації. А що, тут немає жодного шансу? Жодної можливості очистити заражені райони? От якби ми змогли знезарадити землю, нейтралізувати радіоактивні хмари і... Якщо ми це зробимо, відповів Норіс, вони всі загинуть. Хто вони? Вертуни, бігуни, хробаки, жаби, блощиці, геть усі мутанти... Незліченне розмаїття життєвих форм, що вже пристосувалися до цієї землі. До радіоактивної землі. Цим рослинам і тваринам потрібні радіоактивні елементи. По суті, новою основою життя тут стало засвоєння радіоактивних металевих солей. Того, що для нас є 100% смертоносними. Навіть якщо так, це вже не наш світ. Але ж ми справжні люди, зауважив Тренд. Вже ні. Земля живе, кишить життям, і воно невпинно поширюється в усіх напрямках, а ми є лише однією з форм, старих форм. Щоб залишитися тут, нам довелося б відновити попередні умови життя, давнішні чинники, той природній баланс, що був тут 350 років тому. Це колосальна робота. І якби нам це вдалося, тобто якби ми знезаразили землю, то не залишилося б жодної із цих нових форм життя – Тут Норіс вказав на величний брунатний ліс і далі на південь, де починалися хащі у випарах. Вони тяглися без кінця краю, аж до Магеланової протоки. Певною мірою це те, на що ми заслуговуємо. Це ми почали війну. Ми змінили землю. Не знищили. Змінили. Тепер вона настільки інша, що ми тут вже не можемо жити. Норріс кивнув у бік людей в шоломах і важких захисних костюмах зі свинцевими підбивками. На людей, обвішаних дротами, лічильниками, кисневими балонами, захисними екранами, коробками з харчовими пігулками, флягами з очищеною водою. Люди працювали, підніли у своїх громізьких скафандрах. Подивіться на них, кого вони вам нагадують? До них підійшов робітник, відсапуючись. На мить він підняв забрало шолома, поспішно хапнув повітря, а потім знервовано опустив його назад. «Ми готові до старту, сер. Все повантажили». «Плани змінилися», – відповів Норріс. «Ми почекаємо на товаришів цього чоловіка. Їхнє поселення занепадає, а нам не проблема затриматися на один день». «Зрозумів, сер. Робітник повернувся і почав спускатися на поверхню. Чудернацька постать у важкому зі свинцевими підбивками костюмі з кулястим шоломом, обвішана чудернацькими пристроями. «Ми тут гості!» – раптом сказав Норріс. Трент нервово здригнувся. «Що?» «Гості на чужій планеті. Подивіться на нас. Захисні костюми, шоломи, космічні скафандри, просто щоб пройтися. Ми корабель, що приземлився в чужому світі, де нам не вижити». Коротка зупинка, завантажити припаси і знову старт. Герметичні шоломи, дивним голосом промовив тренд. Герметичні шоломи, свинцеві екрани, лічильники радіації та спеціально оброблені вода і їжа. Невеличкий гурт бігунів з благовійним острахом роздивлявся велетенський корабель, що виблискував на сонці. Неподалік, праворуч за деревами, виднілося селище бігунів. Ретельно висаджені, як на шаховій дошці, городні культури... Загороди для тварин і дощаті будинки. «Аборигени», – сказав Норріс, – «мешканці цієї планети. Вони можуть дихати цим повітрям, пити цю воду, споживати місцеві рослини. А ми не можемо. Це вже їхня планета, не наша. Вони можуть тут жити, будувати суспільство». «Сподіваюся, ми зможемо сюди повернутися». «Повернутися? Ну, в гості, з часом». Норріс сумно всміхнувся. «Я теж сподіваюся на це. Але тоді нам треба буде запитати дозволу у місцевих. Дозволу на посадку». У нього в очах спалахнув вогник надії і раптом болю. Несподівана агонія, що витіснила усе інше. «Нам доведеться запитати у них дозволу, і вони можуть відмовити. Може вони не хотітимуть нашого товариства?» Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.